ami azt jelenti, hogy amikor az szükségnek a tégedén is uncsína, a megxinna, és korábban hogy a kisztőrök is kisztített Tehát a hogy olyan hogy még nem arról hogy van egy úgy, egy nem a olyan itt, ami korábban Mondanak, hogy a katonai bíróságok csökkentő hatásföljük így egységet a Jézus a Áprel. Katonai ügyeket. Ez elvíválja a nyúlgató hatóság döntései ellen kérdéktelenítési terve, nem volt volt volt az nyugánizási eljárás, vonksága eljárási eljárás, azon is követlenül, hogy a, előség. a után, hogy a hogy nem lesz. Tehát A 6. A, ami az a lényeges, az általános kényesített, akkora állom a létre. Ha a is, nem a ügyész kutatás felett a kenderítését, nem, mert nem kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, nem kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, akkor kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, a kenderítését, a a a a az a mai magyar összetelen készített móvás. Már ami a ügyészséget kapott. a törvényességi módon, a polgári munkahogy kaszai ügyben, amikor a bíróság ügyes töltése ellen. Vagy a feszültségbíróságnak vagy a legtöbb nem a törvényeség móvás. A másik az általános tervjenek. keretében ügyét által fájlön ennek a próbálás, mint a másik törvényes Az ügyérti törvény nem különbözte, az általános ügyerek, ö, határ szemügyerek határtörök és kítészkedések mondta, egyszer hogy az most csak a közigazdat általában tudik, hogy minden más, de nem a nem a Úgyhogy amik az könnyű van, általános törvényeségi terület, terjedet, tervi hatályok, és intézkedéseknél van mind az, az, az általános feletti általános törvégeségi területben is néhány közletről az először jelent tanulsa lehet. Tehát úgy tanulják, ha a tanulják, hogy egy általános vagy hogy mi az, hogy néz. Az, hogy egy terület, alakulja, tíntő, a Már igen, A tágíthatál. A tágíthatál. A tágíthatál. A A A nem. A tágíthatál. A A A A gazdálkodó szervek, szövetkező tervek? társadalmi szervek. Mindenki néz a szíróság? És mi a tárgyva? Mit vizsgál? Vizsgálatja! azon szerevel kapunk melyekre a szervi marványi szervány, mégpedig az általános érvényi lakosait, tehát a jobb szabályokat és az államizányítás egy ideógiát közeli, de az ügynevezett belső dolgatív rendelkezéseket is, tehát a kollektív szerződés, egy valak egy munkahelyi szabályzatot, egy munkavédelmi szabályzatot, és egy egyből ügynevet jobb a tanács alkotás folyamatában előzetes forgatóról gyakorol, De! Godtoság ilyítska, itt a Egyik megoldásnak az alkotmánytérelmét egy sajátos az alkotmányóságra, másik megoldás, nem kérdés, nem kérdés, el, hogy Több terve több féle képeis Ma már mondok van egy marmik megoldásnak, hogy alkotmánybíróságra meg is meg még a étezt, A a A az elművítomások, a, a nyit bevannágot és a kivését. A 54 évi tívesződő másművítomászöré alkotamásvételmű más felolatlanulátok fel a megyei főváztatások végeztetőságát hogy a szörnység között a, a, a emelet te, az a végzomásokában a, másod, a, másod, a Most, hogy melyik mit kell, Uh, mit jelent a véleményem, hogy ne? A totális mit a miniternalás Most hogy a bennem a miter, ott a mert senki nem hogy a papok, hogy a a a és a hogy a a megoldás, hogy a fejlődés, hogy hogy hogy Apotheke. Annyo varikem a koza le borsa To ni teknika le rako mal le ton le nako ashe le ta le Nézzelkétekkel onnan a további a, a nagy tovább, hogy a helyabban a társasági a hogy hogy a a 20%-ának kell a egészségi esetemzési állja, további 30 át azt vagy egy és a nagy a legtőségű két éve Entonces, no a pie que datos Nem a legjobb. 6, 7, 8, most a legjobb a pillanat, hogy a legjobb legyen. a tennivalók a jobb A többi pedig a A többi Az, hogy itt volt hogy hogy a legjobb a koncert, a következet átalakulásáról nem tudja érni, mert mi ők tudni, egyáltalánok között van aztán a, a koncertszabály vilánszított Azt mondja, hogy sebár a következet is átalakul hat. Ha akkor is olyan lampán kialakulni, a miénk az, és az a kampány nem a A képet a köszönöm, a köszönöm, hogy a köszönöm, hogy a köszönöm, hogy a köszönöm, hogy a köszönöm, hogy hogy a a köszönöm, hogy a hogy a köszönöm, hogy a köszönöm, hogy a hogy a köszönöm, hogy hogy a hogy Azt jelenti, hogy ha van egy jó való ipari szövetkezet 100 millió forintus vagyonnal, akkor 50 milliót majd között ilyen részéről és egy formában kihosszul azt a a szóval többen utána, hogyha ő mindig így át akarolgulni, akkor azt történik, hogy az ő mondjuk ő ezért, töltöttük ki, ahol, hogy úgy támogat a léptények, a léptények, az egy úgy a különbözőt, a hagyomás elváltoztuk. Utána úgy hogy a kibetre hogy és egyedül beszélt és utána van a nekünk, ott Tehát nem ötven nem bűnkül, hanem van ennek a meg nem vagyonnak, már az a 20%-át, akkor például ezek visszatállal akkor az egész pont légyemlő vagyonánk 10%-ra, ilyen a fogadása, hogy, hogy látod, a közülésben meghatározó szövetségügyi majd a központnak fel, hogy átadják. Hát praktikusan azt jelenti, hogy ha ipadik szövetségügyet azokon fokit, halátték, kell kockiz, szövossz, szekvelyek valamit helyben egyik eltapszol a saját vagyonhától végzni. Utána egy a kérdés második, még nehez Hogyha az elkövetkező három éven nem tudja értékelni a bent a saját következés az az nem jött tud sőt, a következő, a akkor az egy egyben megkapja nagyon kezdve Na <há> ez ugye bármár elemény volt, milyen megoldások kizdok én veszed a érből, elejél a zenyérből, és akkor is keresztve kassunk, fognak majd vásárolni egymástól a téged, ez még nem tűnt a munkát, ez még csak És ha mégis sikerül egyébként így külsőknek el, azért meg egy más külsőnek külsők, akkor pedig, még mindig a a. Ha most a legtöbb a legtöbb ember egyetért, hogy a legtöbb ember a legtöbb ember egyetért, hogy a legtöbb ember egyetért, hogy a legtöbb ember a legtöbb ember a legtöbb a legtöbb hogy a a legtöbb hogy a legtöbb ember hogy Ennél sokkal egyszerűbb, hogy ne alakuljanak át. Mert most jövök napok és a napok ne alakuljanak ugyan, akkor majd az a tartalmi, amit a tárgy megalakulja, és akkor már hát, értékesen jobban alakulnak a dolgok. fog állítani, nem fog átalakulni. Ezzel hogy ők fogom, ne hadd át Itt Mindig találhatani, hogy a saját dolgozói volt, és akkor most van az, hogy egy különböző a szemben. A meg a főváros, a főváros, a főváros, a az a főváros, a főváros, a főváros, a főváros, a főváros, a főváros, a a főváros, és főváros, van főváros, a főváros, ha a a a Törzésre, még vagyok is átcsoportosítva, az egyébként köználó jogi személy középvállalatban a másikat. Hát ez az egybár jelenleg és komolytos jelövel kombinációja, akkor egy köználó vagyokán lehető köználó van egy nagy közös érdek, aminne szóval, hát kell a kell az elsőzőző az utatokat. Ez nagyon jó tudjuk az amit van, központ cukorikval, ez a különöző központokat azért, mert azon sok hidalistán találkozott gyerekkel tartani, hogy egyébként tud már a hatászlók. Na most ez igazából ugyanazt többen, és az is igaz, hogy ennek te éppen nem te is felülről szerveződik, csak arról van szó, hogy az az ominózus telepóhás, ami neki megadatik, az a vagyonlát átokba, a tulajdonosi jellegmény fogvallódik, és személyével nem mondhatja hogy, hogy amit van a fizető védikák ide, őnek lehet teheti, hogy ha ezt elég védett, és egy kis kis ültetését megpróbálják, hát többet finanszíroz, ha egy jó vagy akkor megpróbálja mint a kárcig ráfogítani, eltérjére és a szomorvatja a részén formában jelentke az ültetését. Tehát magyarul a magyar lesz az, az, ami jobban működtett, és a kölcsönös ilyenek hát, eltéggel, mert hajának mondani, tehát a nagyban a visszerek keresztés aztán, kérdését, a támítógében azt a kell az a plézártelejtését Légyegyük, a marketing általában az életeket jól van egy kis egységben Tehát van egy szolgáltatóvéhoz, mint a csatornás egy mellégy szolgáltatóvéhoz, Van egy folyamik értekelség, ami a felemény is a És van egy mekkal központ, mert az ezeknek aztán már egyáltalán a szokényi, nem ez járunk, hogy állalak, és nem arra, hogy a nem hogy egymás között kiszeretnek, kérdekel az érekek, azt, hogy mit is jelent. Leglátványosabb, hogy ez a egy erő, amikor elég egy 25-30 os 25-30 a, átad, a, a mert másokban a az, hogy a kérdés hogy a kérdés hogy a hogy a hogy a kérdés az, hogy hogy a kérdés a az, az, a az, hogy a a kérdés az, a kérdés hogy a az, a Ami az, hogy hogy a hogy Egyébként a a az a a és a két legnagyobb országban, a és a két legnagyobb országban, a az a a témát, és az adat új, új, új, a törvény, az a két legnagyobb a di irányítjuk a másrészt, ezért az, hogy időszakosan felhasználni. Ez az, hogy az, hogy az, hogy időszakosan felhasználni. az, hogy időszakosan az, volt egy jó, hogy mi kell kell állani egy hogy mi az, szolgáltatnak, van-e van, van, a mikrofénik szolgáltató, és ami a rendszerződik támílás állami, vagy állami támogató, hogy a mostani tervezetők még az van, hogy a helyi maradt végtos szolgáltató és hogy a helyi támogatói, hogy a helyi támogatói tehát van, a támogatói a szabok, uh, a szabok a rányom, csak az állam, 50 százalékban, az az az magának. Egyik volt amikor, amikor, amikor, nem, mert kőző, nem, mert kőző, a valamit a, a, a kérdező, mert kérdezi a szolgáltatása, tehát semmiképpen nem volt a szönyván teres kérdekelséggé a szolgáltatása ellenesét. Már csak valamit a a szolgáltatási jelleg-e olyan, hogy mindenki nem az a jó tehát az irányított jelenleg az első, hogy leszárkulás, ha megfordulod rá többséget a és a, a kell, hogy, hogy és ebben a például nem érték előző maga érték amikor jelenleg képvező válaszok, szövetkezettük a közösségi központot, igazából az énzügyi, akarmat az egyébként jogilag, így hittékek, és saját hittékben, úgy szóval az attól az a ami ezeknek a stratégiai, kratégiai irányítása lehetőkézeti a különösségével. Az élő példá, ugyanez hogy pont, hogy ezt csinálja az lk hogy megcsinálja a LK-jára, és azt mondta, hogy a lk hogy a dofinációjára csinál ksc már korábban is oda a a tárgyan, hogy a világ a a a a a a a a a a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 és egy Lényeg, de, hogy mi a És ott ez úgy de ez a holami, amit kommunikálják a portoléan keresztül, aztán hogy aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán a aztán aztán aztán a aztán a dolgok, Ez most már ez a két folyosítjelenik, ez a amíg nem kíváncsa között. Pedig tudjuk az időt, a tanulmányokat a, törzőt, a oldul, és balra el, azt mondja, hogy viszont abban hogy ez a, törzőt, a, a és a dolgozó megállapodik, az ERP, mert az ERP, a belül ezt a tanulmányi az nem egyesebb, hogy a, törzőt, a, törzőt, a törzőt ő magában jó ez az, az egész az ott van ami így, hogy ő közben léptelutott, bár ő de új jogi tetsz, meg a egy itt a a akar, nekik, nem lenne semmi, ugye ezt I don't know. Mi mindenki magányt, akár mondták legyen jövő szerződik, komplet szintifizite szeretné, a, a kiemelkező -sí publikációt készít, ahogy szakma jövő, szakmajövő, szakmajövő, kiemelkező tudományos jelentős művel van, és az azonban jelentős. A meghatározott. Az ami egyébként van, azt mondták, a terüli köze, hogy azt mondom, azt a többik tudatók ez eh is lehet eh van a olyan területen eh Például, hogy a valami között a felügyedikét, Tehát így majd volták szerep, amelynek a prokiáról a hogy mikor, mikinek a prokiáról mert ez a keresztül beszösi átlott, ahol az égnek van, a felületési hogy mondanában elevezt ott egy rákvészt, a <asthma> Azt jelenti, hogy a politikai és emberi jogi saját cserébe is a Én nem tudom, hogy a művelődésű átlátja is a világban egyszerűen ez a a lényege, hogy átláthat, hogy vagy tát, amit tudja lecsapalmazni, a különbözők, hogy a különbözők, és a különbözők,